Истината. Аз съм пътя, истината и живота. Пътят – това е мъдростта, през която човек трябва да мине, защото в нея се крият от незапомнени времена всички неща, които Бог е създал, всички неща, които възвишените духове са създали и всички неща, които човеците са създали. Пътят е символ на светлината. Без светлина пътят не съществува, а светлината има отношение към знанието, без което тя не може да се изяви. За да се изяви светлината в човешкия ум, нужен е стремеш, подтик към онзи път, в който всички науки са събрани в едно цяло. Когато се роди в ума на човека този подтик, тогава той ще чуе светлината като съзвучие от тонове. Тази постоянно звучаща хармония в мисълта му ще стане извор на знание и мъдрост за неговия ум. И само онзи човек, който е развил музиката на своето съзнание, той ще може да влезе в божествения свят и да разбере музиката като път, по който Бог е създал всичко в света. Ако нашата музика не може да ни издигне до вечното, да разберем Бога, ако пеенето и музиката не могат да ни приближат към истинската наука, ако не могат да внесат в нас истинския живот? Каква е тази музика? Защо ни е тази музика? Защо ни са парите, които не ни приближават към Бога? Защо ни е мисълта, която не ни приближава към Бога? Аз съм за онова, което ни приближава към Бога. Какво аз разбирам под думата Бог? Под думата «Бог» разбирам най-хубавото, най-красивото в света, най-великото в живота. Затова всеки, който не се приближава към това великото, той губи, а който губи е осъден на големи страдания. Светът на топлината е ангелският свят. Топлината е музика за сърцето, с което ще обичаш най-висшето проявление на любовта – Истината. Подтик на истината е тонът Ми. Истината е божественият закон, чрез който е създаден разумният свят. Тя е мощното в света, в което Бог се изявява. По същество, Бог е любов, но без истината човек не може да познае Бога. И знанието без истина е непонятно за хората. Само истината прави любовта и мъдростта, понятни за тях. Затова истината е целта, към която всичко се стреми. Светът на истината е свят на свобода и красота, на цялостна хармония и закономерност. Човешката душа принадлежи на този свят, носи го в себе си. Той е нейната същина. Истината има отношение към свободата. Тя е процес на освобождаване. Затова, докато не влезе в пътя на истината, човек не може да бъде свободен. Влезе ли в нейния възвишен свят, той вече е свободен в своите мисли, чувства и постъпки. За да намери човек истината, той трябва да придобие освен свобода, още и красота. Красотата е израз на истината. Тя е едно духовно качество, което се ражда от добродетелите. Съдържание на красотата е топлината на човешкото сърце, а топлината е обратен процес на светлината. Светлината изхожда от Бога, а топлината се връща към Бога. Значи в топлината на човешкото сърце се отразява неговия стремеж към Бога. Как може да бъде щастлив човек? Той може да бъде щастлив само ако обича истината. Тоест, ако в стремежа си към Бога той е поставил красотата и свободата, за свой идеал. Човек трябва да обикне истината, за да получи нейната помощ при прилагането на онова знание, което мъдростта носи. Задачата на истината е да възприеме любовта и да я предаде на другите по начините на мъдростта. Истината е най-висшето проявление на любовта, но тя работи само там, където има светлина и знание, тоест, където мъдростта присъства. Истината е в приложението на нещата. Тя има изисквания. И понеже музиката е един реален израз на истината, човек трябва да пее по всички правила и изисквания на музикалното изкуство, за да влезе в духовния свят и да се разговаря с ангелите. Истината е свързана с ларинкса на човека, затова в пеенето му истината трябва да се изразява като най-хубавата музика на неговата душа. Вие искате да бъдете музиканти в света, без да се упражнявате. Такъв закон няма. Кои хора най-много се упражняват? Човек, който много се упражнява, той обича истината. Човек, който малко се упражнява, не обича истината който никак не се упражнява, никак не обича истината. От степента на упражняването се вижда любовта към истината. Колкото повече се упражняваш, толкова повече обичаш истината. Колкото по-малко се упражняваш, толкова по-малко обичаш истината. Аз вземам истината като обяснение. Колкото повече мислиш, толкова повече обичаш истината. Колкото по-малко мислиш, толкова по-малко обичаш истината. Колкото по-правилно чувстваш, толкова повече обичаш истината. Един от начините за изясняване на окултните истини е музиката. Духът всякога работи музикално. Казано е, а кога дойде онзи, духът на истината ще ви настави на всяка истина. Затова, за да откликне на този велик дух, идващ отгоре да му помогне, човек трябва да се занимава съзнателно с музиката като изкуство. Спазвайки нейните правила и закони, той ще може да се повдигне и да влезе в онзи съвършен свят.